Слух. слух – Слух один з п'яти органів чуття. Звукові хвилі вловлюються нашим вухом і перетворюються на нервові імпульси, які передаються до мозку. Для людини слух так само важливий, як і зір. Він дає можливість нам спілкуватися між собою, одержувати задоволення від музики і щебету птахів, чи застерігає від небезпеки. Зовнішнє вухо Ми чуємо вухами, Зовнішнє вухо – всього лиш укритий шкірою грящовий розтруб, який вловлює звукові хвилі з повітря. Найчутливіші частини вуха розміщуються глибше, під захистом черепа. Будова вуха Звукові хвилі потрапляють у слуховий прохід, у кінці якого міститься невелика пружна шкіряна мембрана – барабанна перетинка. Діючи на перетинку, звукові хвилі примушують її вібрувати. Коливатися Потім коливання проходять по ланцюгу з трьох крихітних кісточок Молоточка, ковадла і стремінця Вони в свою чергу передають коливання до овального вікна Завиток Овальне вікно – мембрана в стінці наповненого рідиною органа Завбільшки з нігодь За свою форму названого завитком Вібрація овального вікна передається до рідини, що заповнює завиток, а коливання рідини в завитку розгойдує майже 2 мільйони крихітних волосинок, розміщених на 25 тисячах чутливих клітин. Як звук перетворюється на електричний сигнал? Волоскові клітини, що секундно надсилають мільйони нервових імпульсів по слуховому нерву до мозку, Тут сила звуку та його частота порівнюються зі звуковими образами в пам'яті. Звукові хвилі поширюються зі швидкістю близько 340 метрів на секунду. Якщо джерело звуку розташоване з боку, то хвилі доходять до одного вуха на частку секунди раніше, ніж до другого. Мозок уловлює цю крихітну різницю і визначає розташування джерела звуку. Таке сприйняття назване стереофонічним, можливе лише при наявності двох вух. Частоту звуку вимірюють у герцах, які показують кількість коливань за секунду. Людське вухо сприймає звуки тільки в певному діапазоні частот. Ілюстрації Будова вуха Зовнішнє вухо працює як рупор, фокусуючи звукові хвилі, і спрямовуючи їх до барабанної перетинки Вони проходять через середнє вухо по молоточку, ковадлу та стремінцю до завитка де перетворюються на електричні імпульси і передаються в мозок Молоточок, ковадло, півколові канали, слуховий нерв, який веде до мозку Завиток, євстахієва труба овальне вухо, стремінце, барабанна перетинка, залоза, яка виробляє сірку, слуховий прохід, кістка, хрящ, вушна раковина. Рух волосин у завитку надсилає сигнали до мозку. Внутрішні і зовнішні волоскові клітини сприймають різні частоти звуку. Щоб виявити комах – Каже, не видають високий, близько 100 тисяч герц. писк. Жаби чують тільки низькі звуки, частотою не вище 5 тисяч Собаки сприймають високі і низькі звуки. Людське вухо вловлює частоти приблизно від 20 до 18 тисяч